Det här är podkasten Skolsverige som finns på skolsverige.com och på iTunes. Veckans avsnitt handlar om förslaget att införa tre terminssystem. Det handlar om lite internetstatistik. Det handlar om förslaget till reviderat läroplan. Och framförallt så handlar det om förskolan. Och vi ska ta och djupdyka ner i vad som är speciellt med förskolorna. Vi här i Skolsverige. Hej Karinberg, hur det läget? Det är bra, eh, det, det här är ett väldigt spännande sätt att spela en podcast denna veckan faktiskt. Ja, precis, vi är ju på eh, Stadsbiblioteket och jobbar med helt andra saker. Men så klämmer vi in eh, podcastinspelningen emellan, kan vi säga. Så det blir lite annorlunda, vi ber om ursäkt om ljudet är lite kast. Det är vad det är. Mm. Du, den här podden fungerar som den alltid gör. Vi har lite spaningar, lite nyheter. Mm. Sen har vi ett tema. Och den här gången är det förskolan. Det är en del av att vi har börjat kolla på lite olika skolformer och skolverksamheter. och så, mm. För att få en bild av så här, hur det är hela utbildning i Sverige. Hur mm. är det skolsverige? Mm. Eh, så. Och sen på slutet har vi en elevkronika. Absolut. Det, det, det vi viktigaste Ja, det viktigaste Sorry. Det är inga att vi kör som vi alltid gör eftersom uppenbarligen så fungerar konceptet med tanke på att det är faktiskt fler och fler som lyssnar varje vecka Det är bra, ja. det växer, det växer. Jag tror att det beror på att få dela det med varandra på något sätt Jag hoppas att jag vill inbilla med det alltså, man sprider det vidare och vi vill gärna interagera med er så gå in på vår hemsida, skolsverige.com och ge feedback och ge liksom kommentarer, fyll i lite saker hur du vill vara med och så mm. Det blir vi jätteglada för Absolut, absolut. Så är det. Uh, men du Jakob. Mm. I veckan här så kom det ett förslag från Moderaterna i Stockholm så det är inte ett centralt moderatförslag vilket det verkade som att vara om man skulle läsa medierna förra veckan. Men eh, ja, just det, det bara i Stockholm. Ja det är en Stockholmspolitiker som har kommit med ett förslag om att man i Stockholm ska pröva att dela in skolan i tre terminer. För att, så som de säger då, dels öka antalet timmar i skolan, mm, mm, dels öka då likvärdigheten och dessutom så tänkte man att man till på köpet skulle lösa alla familjers familjepussel genom att ha kortare ledighet, helt enkelt. det, för det är ju få människor som har tio semester på det sättet. Ja, och mm. eh, många barn är på fritids och sådär. Det är stället. intressant, jag har inte tänkt på det, men, men eftersom det är en kommun... Det, på kommun, det står för att kommunen fritt att fördela läsåret som man vill. Man ska bara ha ett visst antal skoldagar. Så tre-teminsystemet har det lätt kunnat införa själva. Det är inte ens en diskussion. Förutom att man nästan politikerna i Stockholm måste överens. Det som är svårt och problematiskt är att de vill lägga till fler timmar. För att mm. en svensk grundskoleutbildning ska innehålla ett x antal timmar. Och det är inte upp till varje kommun själv att bestämma. Så det är det de skulle behöva dispenser i så fall. Ja, fast det tänker jag att man måste väl kunna lägga till fler. Nej, nej, Absolut inte. Får man inte det? Skollagen är tydligen men det ska vara 6 000. Förut var det 6 665. nu har man lagt till de här 60 timmar och så är det typ 7 Ja ja. och det är fördelat, men det är inte fördelat på exakt antal timmar per ämne. Jo, det finns en, det finns en, en timplan som, som har varit så för, förut, för det var man ju nationell. Sen så införde man med försök med att säga att timplanen är löst, man fick bestämma det själv. Och, och nu är det någonstans tillbaka till någon sorts mellanting, många kommuner har riktlinjer och liksom... Man ska följa och man, man håller på att utreda ett förslag om att ha stadiendelat inplan. Så man bestämmer mm -hmm. sig hur mycket ska det vara i 1-3, 4-6 och 7-9 inom varje ämne. Och det är ju inget liksom forskningsstöd utan det är bara en politisk diskussion om vad är viktigast. Liksom. Ja och det där är konstigt för att på gymnasieskolan har man ju det inte riktigt så. Nej, nu är så där det blir mycket tydligare. Liksom. Ja, fast vi har inte, jag tror inte, och nu, nu måste jag verkligen fråga folk, eller så kan jag ju googla, men, men mm. jag tror inte att det är fastställt. Alltså en, en viss utbildning har ett visst antal timmar, mm. men en viss kurs har inte säkerställts vilk, hur många timmar den ska ta. Och det där är ju lite lurigt kan man ju lugnt sagt säga. Det är det inte så att 50 poäng är 50 timmar? För oh, det. nej. Nej. 50 poäng är 30 timmar på de flesta ställen Okej, okay, men det finns ändå någon sorts norm för det eh, Ja, alltså någon sorts Vedertagen norm, vedertagen praxis Men jag hörde senast igår att svenska tre Kursen mm. Som hos oss får man ungefär 85-90 timmar för mm. Mm -hmm. eh, Den läses På en annan skola som jag inte vet var mm. På 30 timmar mm. Precis. Och det kan man ju känna är eh, Lite olyckvärdigt jag vet inte, vi ska inte grota ner oss i nej, det, nej, det är inte det som det inte. är det centrala, är. det centrala är att eh, det är ett ganska bra förslag. Alltså problemet med det här mer undervisningstid betyder mer lärare, och det betyder större lärarkris, det kan man ha självverkligt. Men, men bortom det så, ja, varför inte? Alltså det, det, det känns som att liksom vi har det här systemet för att vi har haft det så ganska länge. Vissa säger att det beror på boende i samhället, ja kanske. Vi andra säger att, så här, jag såg en Facebook-kommentar som sa här, om ja, en för fan skärper det är bara under sommaren det går att leva där jävla landet. Klart man inte ska få gå i skolan då. Det är en bra poäng också. Men, men samtidigt det Alltså skolan förändras, samhället förändras, det kanske är så att läsårstiderna kan borde förändras också. Ja men jag, jag kan tycka att den, själva liksom, de reaktioner som har kommit det är ju li, alltså det här primalskriken. Jag tror att de kommer, ja, mm. det har faktiskt varit väldigt många så här primalskriker. Det andas Nej. ju liksom, inte mitt av. Ja men lite så, men, ja. men samtidigt så kan jag ju bli sån här att ja... Det finns en viss idé om att faktiskt fundera på hur vi, vi organiserar våra, våra, våra terminer. Sportlov och påsklov slår ihop dem så mm. behöver jag liksom inte den avslutning och uppstartstiden liksom utan har de då så har vi liksom tre terminer kanske en liten applåd ändå för veck alltså veckans applåd för ett bra försök kan säga ja? till eh, Anna König Gärlemur i Stockholm som kommer ja? det här förslaget ja. ja men lite så, det var, det var intressant du, förra veckan så eh, fick vi ta bort en grej som vi inte hade tid med eh, det är lite statistik om internetanvändning eh, svenskarna har internet, eh, 93% av svenskarna har tillgång till internet kort, vad gör de andra sju? vilka gör de andra <laughs> sju? Under alltså, på riktigt? jag ska hålla ett testgrupp för det är en, en grej ja en annan grej, Färre fiddelar är illegalt. Fildelningen går ner. Coolt. Det, det tycker jag är bra. Mm. För man ska inte behöva bli olaglig för att man använder internet. Nej, precis. Eller... Um, om man kollar på sig 12-15-åringar. Mm. Hur många som använder internet i sociala medier så använder de sociala medier hur mycket som helst. Mm. De vanligaste <laughs> är fortfarande Instagram, Snapchat och Kik. Och så. Men Snapchat måste väl ha gått upp ändå? Ja, Snapchat har gått upp. Det är mm. 62% använder det dagligen. Mm. Eh, mot 69 som använder Instagram. Det, det är ju ganska märkligt för att är som ungåsmän med, med unga människor i den här gruppen. Ja. I de där så. Mm. Så eh, det alltså inser mig mycket mer passivt. Mm. Men det är nog många fler som använder nu. Ganska intressant. Eh, jag såg en ganska cool statistik som är inte är så här är det, men det är skitsamma. Eh du vet hur man ser att småbarn använder inte rätt så mycket. Mm. Mm. Eh, tvååringar använder mm. mm. det mycket. som helst. det finns sig säger att de skapar också mycket som helst. Nej, det är vad bara, skapar de inte bara att de konsumerar utan de producerar. Jag vet inte. Nej men om 30% skapar saker på internet. Då undrar man ju verkligen. Vad är det de skapar? Eller mm. hur? Mm. Ja, men jag, och jag tror att det där är egentligen på många sätt är jätteviktigt. Jag brukar skrika mm. det till mina barn och de mm. sitter helt passiva och glor på några andra som spelar på internet. Mm. Eh, jag har ju oerhört svårt och lite fördragsamhet och jag förstår det väldigt dåligt. <laughs> mm. <laughs> När de sitter och, och tittar på andra som, som spelar Minecraft. Eh. Ah, var du inte förstår din kultur, det är en ja, stor del av den ja, medveten av av det. Och det är jättemånga som, som föredrar och kollar och som inte vill delta. För det är inte alls samma aktivitet. Det finns en jätteintressant eh, Sveriges Radio-satsning. Det är väl en liten bonusenhet mm. eh, som heter eh, Spelsoffan. Mm. Det finns på Sveriges Jag hittade den av en slump. Mm. Jätteintressant. Det är två barn som pratar om sin spel eh, eh, kultur som alltså, de är med i. Och så är tillsammans med en känd youtuber som håller på och, så och spelar in sina egna spelupplevelser som har jättestora mm, liksom, mm, erfarenheter mm. och sånt. Det är så att den ena tjejen, hon är typ 12 mm. hon, hon producerar egna videos och de producerar tillsammans med den här killen från Duel Gaming så. Mm. Men sen så är det en kille som är med som han har testat någon gång med någon kompis kompiskanal och han säger nej, jag känner inte för det. Jag tycker det är roligare att kolla på. Jag tycker det är roligare att konsumera på samma sätt som att liksom, mm. Jag kan tänka mig att man kanske kan jämföra med någon som gillar att kolla på filmer. Och som liksom älskar att se filmer kontra någon som vill bli skådespelare liksom. Det är olika liksom upplevelserier i det. Eller vill bli författare eller tycker om att läsa böcker. Det är inte alls samma sak. Gädra dig, Jakob. Nu har du pajat min tes som jag driver mot mina barn. Ja, ja precis. precis. Mm. Mina barn Ä kan skicka en faktura sen så. <laughs> <laughs> Japp. <sorry. laughs> jag förstår att de ska vara jävligt glada att de har dig, tänker jag. Fast de inte vet om det, för de träffar inte dig så jävla ofta. Men jag verkar i idyfördåla. Ja, precis. precis. För motsatsen till att jag i det idyfördåla. Ja. Eh, skolverket håller på att revidera läroplanen. Ja. För att få digitalisering och programmering i skolan och så. Mm. Och nu har de haft en period när de har varit ute för allmän eh, remiss. Så vem som helst har kunnat skriva in och kommentera. Absolut. Den perioden är slut. Sen mm. några dagar tillbaka. Och nu är de på att bearbeta mm. sen... Skickade du in? Absolut, absolut. Mm. För jag har jobbat i den här referensgruppen så jag liksom måste skicka in. <laughs> men, men, men, men det är också så att de har... Men jag, jag kan säga att jag, jag skickade också in. Ja, det är ja. bra. Det är bra mm. för, för många. Mm. Och där så har vi... Ehm, då kommer att släppa det för steg för steg. Och sen sista juni så kommer de att släppa liksom hela förslaget. Mm. I, så. Det ska mm. Då ska du redovisas för regeringen för att godtas eller avslås. Och det är mm. ganska intressant. Man kan fortfarande gå in på Skolverkets hemsida och läsa liksom, det här utkast två. Då, absolut, absolut. Det och, det... Förslaget. och det borde alla lärare göra för att det ställer nya krav. Ja, jag, har ju läst, jag gjorde faktiskt ett blogginlägg för vår sån här digiblogg för Lärarförbundet som vi har. Mm. Ehm, och jag... Måste säga att jag var lite, alltså, när man läser om det här så läser man ju mest om att folk är missnöjda för att vi inte gör så stora förändringar. Mm. Mm. Och man tycker liksom att ja men det blir inte så mycket och det blir inga nya kunskapskrav och hit och dit. Men när jag läser om vad det förväntas av mig i det centrala innehållet i mitt ämne svenska på gymnasiet. Mm. Då kan jag säga att då blir jag lite svettig. För det, det, det är bra, för att det är problemet med läroplanen att det har funnits ganska tydliga på digitalisering och så, men, mm. men alltså, det är många som inte riktigt identifierat det eller det har funnits för tydliga kriv på där man kan komma undan. Jag ser inte att du gör det, men... men det har liksom inte varit så tydligt som det ska skärpas lite ja och här har du kommit in helt nya saker som faktiskt inte har stått innan alltså det här med, med hur vi samarbetar eh, när vi producerar texter på internet så samarbetas ju de mm. fram i typ Wikipedia eller bloggar eller så här mm. Så, mm -hmm, så, så samarbetar man ju fram texter på ett helt annat sätt där upphovsrätten blir liksom den här gruppen eller eh, man, man länker man man till varandra och, ja. liksom, och, och, och, så, hur skriver man texter som andra kan bygga vidare på på fakultet runt det så det är mm. jätteintressant det. och det har det faktiskt funnits alltså så här olika texttyper om man pratar med läroplanen mm. förut och då har man avsett det här också men det gör det inte räknas in i det. det är Nej, är för... många sig inte sagt emot det. Nej men det är väl klart. För att olika texttyper när du läser det ur ett mm. lärarperspektiv. Mm. Eh, och det, jag tycker inte det ens så konstigt. För att jag menar när du läser det första vändan. Så tänker du liksom argumenterande text du läser. Ja, ja. Eh, informerande text du läser. Krönika du läser och så vidare mm. och så vidare. Och, så vidare. Mm. och den digitala. Jag är nämligen inte ens säker på att alla svensk lärare Faktiskt vet om att det här är en texttyp som existerar. Nej det är inte eller? Ja man vet ju om Wikipedia men man förstår att textprocessen, skrivprocessen fram till dem är annorlunda. Nej. För att de är ständigt pågående och det är för att det är kollaborativt och för att det är, eh, alltså det behöver finnas kulturella normer runt hur man bygger vidare på mm. den texter för att inte de ska bli kränkta. Mm. För det, om jag skriver en text och du tänker så här: för fan var dåligt jag <laughs> det ska jag fixa till, så får man ha den åsikten och då till och med förväntas det ansvaret. Men hur gör man det på ett sätt så att inte det inte blir avskräckande eller så för den första skriventen? Det är lite krävande. Mm. Så det är ett exempel av många exempel på hur läroplanen utvecklas och förbättras. Bra. Men du, nu vill jag prata tema. Ja, det vill jag göra. Mm. tema är du? Är förskolan. Och mm. vi är inte förskolare. Nej, vi är ju inte det. Jag träffar Erika Kyrkseger som är verksamhetsutvecklare och förskollärare. Hon är utbildad förskollärare och sen numera jobb som verksamhetsutvecklare kopplat till förskolan. Så att hon har liksom både organisationsperspektivet och verksamhetsperspektivet. Och jag tänker att vi tar lyssna lite på det samtalet så pratar vi vidare sen. Det gör vi. först Ja, du skriver det själv. Jo, jo, jo. jo. Men inte hela ja. den här spela in på telefonen och skicka och hela den biten. Jag har mina röstmål för man spela in när jag sitter i bilen. För jag ska komma Aha. ihåg när jag ska blogga och så sådär, hela resonemanget. Ah, så du spelar in dina egna Tack. blogginlägg? Men vet du vad? du borde skaffa, det har jag gått av förnäppartag, du borde skaffa i så fall en en, alltså du borde byta format, du borde skaffa typ en Youtube-vlogg där du sitter i bilen Nej, och bara funderar över saker. Nej, det man, är hör, man hör när jag tänker, när jag ska svänga bilen typ, eller när det är mycket sådana här. Ja, ja, och ja. så. Ja, ja, det blir perfekt. Så du verkligen får resonemanget ofiltrerat och sen kan du få skriva en text om det efteråt. Ah, fy vad hemskt, ja. Det har det vi gott att fundera på liksom, säger du. Men mm. tänk dig själv, det är ganska intressant, för man, man sitter i bilen på väg hem från jobbet och sammanfattar dagen i 3, 4, 5 punkter. Mm -mm. Och så tar det typ en kvart, för det tar en kvart att köra en. Det. det kan funka. Definitivt, men också, men man tappar också hela sammanhanget sen när man sitter och skriver det. Så att det är ändå lite så här, ja mm. ah, men där var jag, var ett sånt flow då? Vad hände? Ah, ja, visst, ja, visst. Så visst. man tappar också. Men, men, ja. ja, men det är bra, det är schysst. Speciellt om man ska vara lite trafiksäker. <laughs> <laughs> så är det bättre. <laughs> det tänker du bättre, det tänker du bättre, i <laughs> Hur som helst, det om, du, du borde jag att ge ut där som en, kanske som en podcast, vad Det var det den där liksom ofiltrerade blogginlägg. Du har för höga ambitioner för mig, känner jag. Jaha. eller allt? Ja, kanske. Ja, men det är roligt. Jag tycker fler borde skaffa podcast överhuvudtaget. Ja, jag vet. Det är väldigt intressant grej. Du, hur som helst är det himla roligt att du är här och vill vara med och prata i våran podcast? Schysst, det är kul att vara med. Mhm mm. Jag och Karin, vi börjar ju ett projekt för ett tag sedan att liksom kolla på olika delar av skolväsendet för att se hur är de. För att vi tänker att det är ingen som har riktigt en övergripande bild mm. av hela det systemet. Och då har turen kommit till förskolan. Och varken jag eller Karin är ju förskollärare. Så därför tänkte jag att vi, att vi behöver hitta någon som kan någonting mer om det <laughs> <laughs> Och Erika, det är här du kommer in i den här bilden. Ja men gud härligt. Härligt. Mm, mm. Men du, du, du är förskollärare och nu jobbar du som kvalitetsutvecklare. Yes. Är det, så? Ja. Så, det är så? Mot förskolan. Mot förskolan i Västra så vad, det, vad gör du som kvalitetsutvecklare? Jag gör jättemycket. Det är, det, är liksom, det är lite svårt att beskriva men framförallt mm. så följer jag ju upp vårt kvalitetsarbete. Men då jobbar jag ju framförallt mot förskolcheferna. Så de svarar på uppföljningsfrågor mm. och så sammanställer jag och så diskuterar vi hur vi kan utveckla vår kvalitet. Mm. Men jag gör också saker som vi har haft ett jätte, jättestort EU-projekt i vår stadsdel, så då har jag suttit mm. som projektsamordnare, det vill säga jag har suttit med och samlat in utvärderingar och stöttat upp resor och lite sådana saker. Så det är väldigt, mm. det är väldigt blandat, det är ett fantastiskt kul jobb eh, på många sätt och väldigt utmanande eftersom jag är i grunden förskollärare. Mm, mm, och jobba lite högre upp i organisationen men det är väldigt spännande för man får ett annat perspektiv ett, ett perspektiv som jag tror man skulle behöva se mer nere på golvet också. Mm, mm, man det, behöver det är båda. För jag kan tänka mig det så i även i förskolan att det är svårt att vara i praktiken och samtidigt ha fokus på utvecklingen liksom. ja, ja, och man behöver stöd i det, det. Vi har ju försökt jobba, vi har ju en Facebookgrupp Mm. det kanske är lite reklam men vi har ju en fiskegrupp som heter Förskoletorget Västra Göteborg, mm. så där försöker vi skapa en transparens i våra utvecklingsprocesser mm. för att visa för jag vet när jag var på golvet så man visste väldigt mycket om sin egen utveckling på den förskolan man jobbade, men inte vad vi gör i stadsdelen Överlag, ja, liksom. Vad händer i andra förskolor och var stolt mm. över den utvecklingsprocess som sker. Så, att, så vad har man för utvecklingsprocesser här. i förskolan, vad är det? Kan du ge några exempel liksom, vad är det som är på tapeten att utveckla i en mm. typisk förskola? Liksom? Det som är just nu, alltså, vi fick våra kom kommer i 98, mm. Eh, mm. Men den reviderades 2010 där man har tryckt mycket, mycket mer på förskollärarens ansvar. Just det. Och där, ja, det, det är en övergångsperiod som fortfarande har dragit ut ganska mycket på tiden. Alltså vad jag ingår i mina arbetsuppgifter ja. som förskollärare? Det här med kontra barnskötare och kontra andra, eller i och vem då? Ja, det är både och. För visst, där ligger det ju en... en... Där ligger ju ett diskussionsforum där vi måste egentligen grotta ner lite mer. Vad ska vi göra? Och, och hur gör vi det tillsammans framförallt bättre för barnen? Mm. Mm. Men det ligger också i att förstå sig för det här med dokumentation. Vad är pedagogisk dokumentation? Och, och hur använder vi den för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen till exempel? Så det är mycket mm. många bitar. Och sen också nu den digitala utvecklingen- har ju, alltså förskolan är ju en, en, en verksamhet som mm. ofta tycker om att satsa och testa grejer och sådär. Men där har vi också mm. ett utvecklingsområde. Hur gör vi det meningsfullt tillsammans med barnen? Och så det är, och det är många alltså. delar. Hur, hur är förskolans digitalisering? Alltså vad är det, hur långt har man kommit generellt sett? Vad är utmaningarna och vad, vad som är för vinster? Det ser jätteolika ut i olika verksamheter. Ehm, mm. Beroende på vad man fått för stöd- och vad man har för intresse själv till exempel och hela den biten sen, mm. sen är det ju en svårighet att hantera att hantera någonting i ett pedagogiskt sammanhang som man själv inte mm. så det är ju också och, någonting... och det kan jag tänka mig måste vara ännu svårare när man jobbar med yngre för menar, i grundskolan så är det, och i gymnasiet tror jag det är lättare att man liksom fastnar i användaren använda den som skrivmaskin för det är som mm. man själv använder datorer liksom, mm. medan liksom försöker tänka in i varannan tvååring är på internet mm. eh, regelbundet Försök att tänka in jag såg där 30% mm. av tvååringar skapar ja. eget material på nätet. Ja. Försök att tänka in i den processen och göra något pedagogiskt utmanande. Det, det, det måste vara jättesvårt. Ja, alltså det är svårt men jag tror också någonstans att någonting som vi inom alla utbildningsverksamheter när vi träffar våra barn och elever är att vi måste ha mer tillit mm. till eleverna och till barnen. Ja, att försöka lyssna bättre. Den digitala mm. utvecklingen har gjort att vi måste lyssna bättre. Och det tror vilket jag eller vad ska vi lyssna till? Liksom? Jo, men jag tänker att vi lätt vad det är de digitala verktygen om, om, om vi kommer in på mm. den diskussionen så är det ju mer att, mm. att, att vi lägger på ett, ett vuxenperspektiv ett, ett, tycka, ett förstå bättre perspektiv vi leker inte på samma sätt med de verktygen Nej. som vi gör i vår konstruktionsrum till exempel <håll> utan så där måste vi ta in leken och göra lustfyllt på något sätt mm. tänker jag precis Ja. men det vet jag säkert inte. Men det är en svar. Jag får mm. något så här. Hur är en vanlig dag på en förskola? Mm. Om man är förskollärare, hur, hur kan en vanlig dag se ut på det jobbet? Liksom? Ja, först och främst så... Den, våran dag varierar ju ganska mycket över dagen. Det ser väldigt olika mm. ut. Det är inte så att nu kommer alla barnen samtidigt. Och så har vi lektion och sen så är vi klara och sen är det rast. Ja, liksom. just det, just det. Mm. Utan det är ett ganska stort flöde. Och det är det som är så häftigt i förskolan. För det är en ganska, ganska dynamisk organisation. Den kräver mm. mycket både barn och, och, och, och verksamhet och pedagoger. Och föräldrar också på många sätt. Mm. så att när man kommer på morgonen så ofta ser man ju lite en liten mindre skara så då handlar det väldigt mycket om att, att vara tillsammans över avdelningar, att möta skapa relationer mm. Mm. och sen när det är dags för frukost så går man oftast tillväxt i sina avdelningar Alltså, det kanske inte är så många barn som är där. Så då slår man ihop. Liksom. Ja. Precis. Så äter man ju frukost på sin egen avdelning oftast. Sen vid mm. tiden så brukar man sätta igång med någon mm. slags samling eller morgonmöte. Där man pratar tillsammans med barnen om. Vad håller vi på mm. med? Vi arbetar i projekt. Och, och sådär. Och då eh, det är inte förrän klockan nio som vi är alla tre på förskolan när det gäller pedagogerna eh, som det rullar ju eftersom vi måste finnas större del över dagen. Så klockan mm, nio mm. då är liksom hela pedagogsgaran samlad och förhoppningsvis alla barnen också Mm -hmm. Och sen under förmiddagen så jobbar man i det projekt som man håller på de intressen som barnen har, man kanske arbetar med, eh, ja vad ska man ta, man kanske jobbar med Minecraft till exempel, att det är något projekt mm -hmm. som man håller på att utforskar i relation till Minecraft till exempel. Vill säga. Eh, så förmiddagen är liksom vår mest aktiva, vad ska jag säga, den, den del av dagen när vi är flest där och när vi har fullt fokus Sen vill mm. vi att det fokuset ska finnas kvar över dagen men sen har ju vi mer rutiner som ibland kommer in och sådär så att när det är dags för lunch så är det ju raster och hela den biten också. Ja just det, just det försvinner folk iväg. Och ja så lite det, så ja. men sen så rullar det på och som sagt beroende på hur mycket tillit du har till barnen och till att du mm. inte behöver ha kontroll själv så kan projekt rulla på. Ja, just för då fortsätter de själva med det liksom lite som de kände för, eller vad menar du? Ja, ja jag tänker, har du ett projekt som, som är intressant för barnen så kommer de fortsätta jobba med det även om, om du som vuxen kanske lämnar själva aktiviteterna ja, precis, så de kan precis. fortsätta bygga med det där som de gjorde på förmiddagen och så. Ja, just, ehm, just, just, just. Och, sen... och vad skulle ett projekt kunna vara liksom? Eller vad, vad, är det ett tema område liksom? nu utforskar vi... Just den här grejen eller vad är det som Oj, är? Oj det kan vara jättemycket. Vi hade till exempel ett projekt. När vi såg att barn jobbade jättemycket med. Eller barn var väldigt intresserade av. Du vet Superman. De var intresserade av My Little Pony och sådär. För mm. det är också mm. något som vi har slått slag för. Som förskolan behöver bli bättre på. Det är att plocka in barns populärkultur. Um, ja just det, just det, så man kan plocka upp en grej som de ser yes. I sin kultur Och sen så liksom yes. göra en grej på det ja. ja, så det vi gjorde var att För vi vill ju skapa fler perspektiv kring Superman till exempel um, ja, Så då börjar vi prata om Antropomorfiska figurer För Superman är ju en massa egenskaper Eller Spiderman till exempel Det är ju både en spindel ja, och, och en människa Och vad kan man få för mm, egenskaper mm, då Och Miley Tleponi har ju samma sak Har ju massa egenskaper där så det mm. utvecklades till, alltså beroende på vad barnen tyckte var intressant. Så vi började prata om antroponfysiska figurer och vi kom in på olika barn. Alltså det kan gå de mest svindlande vägar <laughs> så länge barnen får leda. Ja just det. För det är väldigt lätt att vi vuxna lägger in ett vuxenperspektiv och går in på att det är det här som vi ska göra. Om man har en planering och så... Mm. Ja, men pedagogiska planeringar så i förskolan också? Definitivt. Vi har det varje ah. vecka. Så mm. att, eh, jag vet på min... Av, det, är lite, det heter eller planeringsmöten mm. eller avdelningsplanering. På Äntligen. den förskolan där jag jobbade så bytte vi ut det till reflektionsmöten. För det stödjer med det mm. vi jobbar med. Där vi tittar på vad gjorde vi förra veckan? Vad är det för barnen tänker? Vad, vad pratar de om? Vilka processer är de i? Vad kan vi skicka mm. tillbaka till barnen för att utmana de tankarna som de har till exempel? Och då skapar man inputs kring det. Så det sitter vi varje vecka och då, det är den pedagogiska dokumentationen. Mm, mm, mm. Och vi skickar tillbaka till barnen har ni ett projekt igång i taget? Alltså, man har inte flera projekt i gång utan man har ett i taget och så avslutar man det och så tar man upp något nytt. Eller hur funkar det Ja, det kan det? se olika ut. Ibland så har man ett projekt eh, som ja. rullar. Men ibland så går det parallellprojekt. Det, det beror mm. helt på hur det ser ut i barngruppen. Mm. och sen mm. kanske de projekten går ihop och så, men det är en process vi är inte liksom, i förskolan mm. så jobbar vi inte så mycket mot ett mål utan det är snarare att vi är processorienterade så att man okay. följer barnen jättemycket och i den processen så, så skapar vi eh, tillgång till lärande liksom, tillsammans med barnen mm. Mm. för det finns inget centralt innehåll det finns inga, naturligtvis inga kunskapskrav för förskolan liksom, utan, det, Nej, utan det skapas det, ju utifrån ja. barnens intressen mm. och där vi är precis. Sen är det ju viktigt som vuxen, jag menar för det är också skillnaden I, i, i skolan så delar man ju ofta upp ämnena. I förskolan så jobbar vi med allting samtidigt, allting går ju i ett meningsfullt mm. sammanhang. Så det vi gör, vi jobbar ju både med matematik och svenska och språk och rörelse och drama, mm. vi jobbar med allting samtidigt på något sätt. Och det är ju svårigheten att se alla de ämnena i samma Precis. sammanhang. Ja, och är, är det viktigt att man får med alla delar? Eller, eller kan man tänka sig att säga, liksom, nu har vi lagt ett år och vi har inte fått med matematiken en enda gång, men det gör inte så mycket. Är det okej? Okay? Eller liksom, är det så här att nej, nej får vi det... försöka hitta lite utmaningar där. Nej, jag skulle nog säga att det inte är okej okay om man jobbar ett helt år och, och märker att man efter ett år inte har jobbat med matematik. För någonstans mm. på den här veckoplaneringen som vi har, eller månadsplaneringen och det, så, ja, så, det. så stämmer vi ju ja, av. Vad är vi någonstans? Är det någonting vi missar? Eller... Och ibland så handlar det bara om att skärpa Ögonen, för jag menar en enkel sak mm, som att mm. barn sitter och, och sorterar de, de allra yngsta de sitter och sorterar in kulor i, i plastmuggar. Det är matematik. Ja, ja det är klart det. Så, att, så att det handlar mer om att skärpa skärpa glasögonen. Jag tror det är jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt det. Är det kan det vara Therese som har sagt det? Tessa Nåkerblom jag tror det är hon som har pratat mm, om det mm. i våran bok Mediepedagogik där. Där hon säger mm. att det handlar lite om det som att gå in i en glasögonaffär. Du måste prova mm -hmm. glasögonen och du måste alltså se flera ja, glasögon så. för att eller använda dem för att kunna se. Och så är det. Och det är därför, vi pratade lite mm. tidigare här om det här med, med arbetslag i förskolan. För det ja, var det. ju vi. Mm. Där vi sitter tre stycken. Och där är det så bra för det är ytterligare glasögon. Men alltid tre. Är ja. ja, alltid tre i liksom. Ibland är det fyra beroende om du har kanske, eh, ibland så ser avdelningarna lite olika ut men, men traditionellt eller eh, mm. majoriteten har tre stycken mm. eh, pedagoger och då är det både för och man det och för att man ska kunna spridas över dagen, det är liksom sån för att lösa arbetsskiften liksom, eller hur? Var kommer den siffran ifrån? Liksom? Ja det tror jag. Man är tre stycken. Det, jag vet inte riktigt var den siffran kommer ifrån. Men det är väl så man har jobbat majoritetsmässigt. Sen det som har mm. ändrats. Det har ju varit antalet barn. Och där är det ju stor ökning på barnen. Barn i grupperna just nu. Ja, Men många är det som går generellt sett i en, i en, i en, liksom en, grupp, en barngrupp med, i förskolan? Hur, många hur stora det? är det som? Ja. Oj, också återigen, olika, olika verksamheter eh, beroende mm. Mm. på. Sen så, det beror ju också på, för där är det också olika perspektiv som sker i förskolan. Vi har ju Varför. förskolor som jobbar i avdelningar som jobbar 1-5. Eh, sen har vi avdelningar mm. som jobbar 1-3 tre, eller 3-5. Tre, och sen har vi även avdelningar som är mer åldershomogent. man har ettåringar i en avdelning, tvååringar i en avdelning. Okay. Och då givetvis när man har mer åldershomogent så måste man ju hålla ner barnantalet i de eh, yngre barn. Eh, där det, där barnen det, är yngre. It. Och då kanske det är lite fler i de äldre grupperna till mm, exempel. Mm. Så. Men, men om du har små barn, runt kanske 12-14 stycken. Eh, mm. Och sen så när du kommer upp så kanske det ligger runt 20-24. Eller eh, mm, eh, mm. på tre pedagoger då. Okej. Okay. Så, så är för det är en det. ganska ja och, och det där kommer verkligen att fundera på för det, det pratas mycket om sig barngrupper i förskolan och mm. alltså införa en sorts maxtak och så vad jag ställer Ja men vad, vad tänker du om det? Så alltså, mm. vad är argumenten för och emot det? Jag tänker så här, det är viktigt att vi jobbar med barngruppsantalet för det är en viktig kvalitetsfaktor att kunna göra och mm, dokumentera mm. Och, och kunna jobba tillsammans färder, med barnen. Liksom. Men, men sen är det också så att vi kan inte heller, det är, en, det är, en, det är lite komplext för att det handlar också inte bara om, det inte bara om en, en siffra, det handlar om hur mm. vi organiserar oss. Det handlar om vilka se. kompetenser vi tar in i ett arbetslag, för jag menar, vi har olika kompetenser. Mm, mm. Och, och, och hur vi organiserar oss påverkar givetvis är, jag en, är jag pedagoger som, som styrs mycket av vuxen, att vi ska vuxna aktiviteter så ja då blir det tufft alltså men om man mm. istället jobbar med barnen som en del av organisationen och miljöer som, en, som ett stöd så är ju det eh, möjligheter liksom Mm. mm. Ja, men såklart för att liksom 18 barn kan vara asmånga eller helt ja. okej beroende på vad det är för ja. verksamhet och, och antar vi vad det är för barn. Antar Definitivt. Det. Så att det, kan, men till exempel det här EU-projektet som vi har jobbat med. Mm, eh, hos oss så har ju vi jobbat ja. ganska mycket med inspiration kring pedagogiska miljöer. Och det som, när jag följer upp våra förskolchefer till exempel, så, så skriver de att eh, vi upplever att ljudnivån har sänkts för att barnen är mer fokuserade. Barnen har blivit mm, mer kreativa, barnen sprider ut sig mer, de möts mer, de relationerar mer. Mm, eh, mm. Alltså det blir faktorer som stöds av att man... Att man får en större förståelse för verksamheten som helhet. Liksom. Mm, mm, mm. Så så är det. Det låter bra. Ja. Du, vad är det som är speciellt med förskolan? Oj. Vad är, det alltså, vad är, för, vad är förskolan riktigt riktigt bra på? Vad, vad är det liksom som resten av oss borde vara så här. Oh, här ska vi lära av förskolan. Jag tror vi är bra på att nätverka. Hur då? Eh, Därför att vi är vana vid, vid att jobba tillsammans. Att använda många olika perspektiv och vi måste anpassa oss. tre personer oss. tillsammans ja. i samarbetslag. Ja. precis. Och vi måste anpassa oss efter varandra. Vi måste diskutera. Jag kan inte köra mitt race själv till exempel. är ja, just det. Utan jag måste prata med mina kollegor. Det krävs. Och, det. och jag tror också att vi har... Ja, nej. Det, det... Mm. Ja. Det, är ja, men, det, det finns en bra pang i det. För det stora delar av, av resten av skolväsendet kämpar ju med att hitta sätt att samverka ja. och, och ämnesintegrera och jobba ja. ihop. Och så. Och det kan det, jag, där finns det redan kanske modeller som ändå ja, får ja, inspireras av. Eller så. Det kan jag ju märka i min roll som kvalitetsutvecklare. För jag jobbar ju själv mm. på min roll. Och jag mm. saknar mitt arbetslag jättemycket. För att jag är så van vid att sitta och reflektera och vrida och vända och tänker jag ja. rätt nu eller är det så här eller är det en tolkning jag gör eller, eller så där det är en mm. sak, men sen vill jag faktiskt lägga till en annan sak med förskolan för jag, en, en personlig del i detta, och det är ju att jag mm. under min utbildning så tänkte jag ju börja jobba i de lägre åldrarna i skolan jag var så fokuserad på det, jag gjorde all min praktik eh, i en etta liksom mm, mm, mm. Eh, och sen så när jag kom till förskolan så var det mer liksom att nej men okej det fanns inga jobb i skolan så gick jag till förskolan och jobbade där ett tag. Och sen lyckades jag få en tjänst i skolan. Eh, mm. Men gick tillbaka till förskolan för att det som är när vi inte har de här uppnående målen och de här kraven så kan vi fokusera mer på barnens lärande på ett annat sätt. Det, mm. det är ett mer, mer barn... Mm. Vad ska man säga, ett mer lärande, den, den, den lärandes perspektiv ja, ja. snarare än ja, det är också än för att i, i, i grundskolan och gymnasiet så, så finns det alltid en spänning mellan undervisningen och lärandet där vi undervisar utifrån vad läroplanen förväntar oss mm. Naturligtvis utifrån våra våra är, men, men hela tiden med att vi ska ta dem ja. någonstans. Och det har ju Bortsett varit som. det som är svårt med den här. För det är ju en annan del av den, här, den reviderade läroplanen. För där har man ju tryckt mycket mer på ämnen till exempel. Ehm, och då kan man se att förskollärarna har börjat arbeta mer med, ehm, med att ehm, undervisa. Och det är ju inte riktigt på det sättet vi ska jobba. Alltså vi ska Aha. undervisa matte, vi ska undervisa att man jobbar på det sättet. Och då tappar man lite grann det som har varit förskolans eh, fantastiska lärande. Att vi gör det i ett meningsfullt sammanhang tillsammans. Och det, eh, förstår du vad vi vill komma åt där? Exakt, det finns en fara att med Så, samlingarna blir det lektioner ja. liksom, På ett sätt som man inte alls behöver egentligen. Det är kanske inte är det som ni behöver lära er från grundskolan ja, eller gymnasiet. Jag tänker på att lektionen som format inte ja. alltid är det kanske det mest optimala formet för lärande det är en nödvändig form för undervisning men det är kanske inte alltid är det mest optimala <laughs> formet för lärande Nej. om man tänker Nej, och sen så får man ju prata om samling och vad är samling och möte till exempel för, för samling, den traditionella samlingen i förskolans historik det är mm. ju en liten undervisande situation egentligen ja, exakt, utifrån exakt. det traditionella perspektivet man jobbar med rim och ramser och man gör kanske ja, sager och berättelser ja. och så. Men det som har trätt, trätt in ganska mycket mer och mer det är ju att man pratar om morgonmöten till exempel. Det tycker jag är så roligt, mer... till låter som ett litet kontor med typ barn typ. Ja men det är jättehäftigt, när ja. vi började prata om möten med våra barn då var det för att jag jobbar i ett storarbetslag det ja, var längre bak i min karriär vi jobbar i ett storarbetslag och för att kunna klockan nio då när de här. Sista personerna kom mm. så var man ju tvungen mm. att liksom på något sätt stämma av om någon var sjuk eller om någonting alla behövde veta eller sådär. Ja, så då så hade vi ett minimöte. Och då vill ju barnen också ha möte. Så de börjar ju springa runt med papper och pennor och skapa de egna <laughs> möten. Men ett möte handlar ju mer om att alla är lika mycket värda. Alla har ett syfte ja, med att vara på det där mötet. Det är inte så att du, du går till en information. En Nej. samling kan ju vara mer information och mera stämma mm, av vilka mm, som mm. är här och den delen också. Men jag menar att de, de båda behövs. Det är inte så att det ena är... Ja, det är intressant, alltså, det är med morgonmöten kanske man skulle ha med sina elever. Definitivt. Det är en ganska rolig, alltså rolig form att fundera på. Ja. Om man startar dagar, för det här med inflytande, så, det är en känsla av att man kanske är bättre ibland i förskolan när man jobbar aktivt på att skapa inflytande situationer för barnen än vad vi är för att skapa det för elever. För man tänker att ju ja. äldre de blir desto mer självklart tycker man bara att det ska vara. Det Tänker en ofta på liksom, när jag hör förskollärare beskriva att det är ganska bra att man är väl medveten för att det, det behövs och därför tror jag kanske att nivån av inflytande egentligen är rätt mycket mm. högre. Det tycker jag det är det enda, det enda för alltså förskolan är ju börja vi, bör, vi börjar ju bygga demokratiska medborgare liksom. Ja, det är sen. där vi börjar demokratin börjar och det är väl ända ne negativa med, med läroplanen för den skriver ju att vi, där man pratar om framtida samhällsmedborgare men vi ser det mm, ju som mm -hmm. att vi arbetar med samhällsmedborgare idag det, inte just sen just de är <laughs> där idag. Just, just. Så det, det är väldigt viktigt att den demokratiska tanken med delaktigt inflytande, att den grundläggs i förskolan och sen den tas med upp i skolan. Det är jätteviktigt. Speciellt för mm. de tider vi befinner oss i idag. Superviktigt. Ja, just det. Men, ja, ja absolut. Ja. Det, det är en jättebra poäng. Men du, det måste vi veta. Så, ja, mm. Men du, jag tänker om man träffar någon som är på väg att kanske söka till förskolarutbildningen, om, om du träffar någon som säger, ja, ja, kanske förskolan, vem vet. Vad skulle du säga till den personen då om det yrket? Liksom? Jag skulle säga att den personen ska förbereda sig på ett yrke som kommer att kräva mycket av mm. personen. Men om man ställer upp på det och vill så finns det så mycket möjligheter. Och du får vara med om så fantastiska saker och en dynamisk organisation helt enkelt tillsammans med barn och vuxna. Vad är det som krävs? Vad är det, det krävs mycket. Vad är det man ska krävas av som förskolare? Liksom? Ja, men jag tänker mer på att det, det är väl ingen, ingenting som, som inte alla vet om att det är höga sjukskrivningstal inom förskolan. Ja, det. det är en maxad verksamhet, det är. Det, och det är som vi inte kan blunda för utan vi måste synliggöra. Men du, det var himla mm. intressant att ha det här samtalet med dig. Toppen. Jag tänker, jag har lärt mig mycket om, om allt från arbetslag till. Det är med möten, det ska jag ta med mig för fundera på. jag ja, mer, det tror jag aldrig alltså att jag skulle säga mitt jobb, jag hatar möten. Men jag tror att vi ska ha mer möten med jobb. Ja, men det är bra. Möten är, är bra. Nätverk kan man säga också, om man inte vill använda möten. Ja just det. Just det. Ja, tack. är ja. <laughs> tack för att du var med i våran podcast. Vi ja, lägger en länk ha? till din blogg om man vill veta mer. Så? Ja. Mm. Eh, då, där skriver jag ju mest ja, blandat liksom sådär, men mm. det är eh, det är du, Tusen tack för att du var med eh, Ha vi hörs Det gör vi, ha det gott mm. tjär, hej. Tjär, hej. Visst är det ett intressant samtal? Det är ett intressant samtal och framförallt så, så jag blir alltid så där lite lika lycklig. Och det, det här säger jag inte för att fjäska utan för att jag verkligen menar det. Mm. Nämligen när människor eh, är professionella och använder sig av vårt professionella språk. Mm. Eh, på ett sätt som, eh, alltså hon är ett fantastiskt exempel på hur man kan prata förskola professionellt. Nej men, nej men jag, jag blir väldigt, eh, jag är jätteimponerad av det hon har att säga samtidigt som jag blir, eh, en sak som jag tycker är som hon säger en bisats egentligen. Att eh, i förskolan utgår allting från ett meningsfullt sammanhang. Och det är nog jämfört med skolan. Det är Och jag tycker det är en väldigt bra poäng. Alltså ja. Jag är helt håller med om det. Att, att, liksom, jag förstår den tjusningen någonstans. För menar, hon, hon berättade i det här samtalet att hon jobbade i skolan i början mm. av sin karriär. Och sen gick och tillbaka till förskolan. För hon var, hade praktik i förskolan. Mm. Började jobba som grundskollärare och tänkte nej, jag vill gå tillbaka till förskolan för det är jag bäst. Mm. Och jag kan förstå den lockelsen någonstans. Eh, hon hon, hon inte ha så mycket, eller, det har att göra med att det inte finns något uppnående mål. Att man kan möta eleverna där de är. Och man mm. behöver liksom inte ta dem och säga kolla här, här borta, här borta, här, vi ska gå hit istället. Mm. Vilket är liksom någonstans en grundskollärares eller en gymnasielärares evriga arbeten någonstans. Så att ta dem till någonting bättre. Och det är klart det finns inte fint i det. Men det är också lite så här... Ja. Ja, och samtidigt som, som det här tjusningen att, att faktiskt fånga dem. För att det behöver ju vi bli bättre på, tänker jag, i skolans värld. Att mm. faktiskt, om vi ska prata om Strindberg så blir ju Strindberg mycket mer intressant. Om Strindberg på något sätt kan relatera till den verklighet som, som, som de lever i. Ja, visst. Ja, och, och där vet jag ju till exempel att man kan snappa upp när Helena Bergström gjorde en filmatisering av Fröken Jolie. Mm. Så försökte hon att anknyta till unga flerhör. Liksom, verklighet. Mm, mm, mm. Eh, och gjorde det i några seminarier jag vet inte om det gick så jävla bra men, men, men det finns en ambition i det eh, mm. som, som vi behöver göra oftare som lärare att försöka knyta an den här, för att det betyder ju inte bara för att inte Strindberg direkt går att appellera till, så behöver vi mm. göra det mer meningsfullt. För ja, att... precis. det är en kamp som vi har. Och så naturligtvis i förskolan också att det är en kamp att göra saker mer meningsfullt eller mer elevnära eller mer... Ja. Alltså man behöver hjälpa elever att lägga in pussel och säga, det här hänger ihop med de här grejerna som jag redan vet eller redan tänker på eller mm. redan tycker. Jag kan ändå förstå den skillnaden, kan jag kan önska den skillnaden, utifrån mm. att jag... Innan jag började privatläraren börja så Jag jag lite i förskolan lite i skolan. Jag såg på valde lite mellan de här och, och eh, landade i grundskolan. För det finns många saker som är intressanta med det också. Men jag kan precis förstå den, den reflektionen ändå. Mm. Eh, så. Jag tyckte det var väldigt intressant att de pratade med honom och hennes kollegor. De bytte ut planeringar mot reflektionsmöten Ja, det och det tänker jag. Jag tycker om ordet reflektionsmöten för det är precis det mm. man vill åt i det ja. kollegiala lärandet. Att... Vad de gör då, för att det som att de sätter sig ner och pratar om vad ser vi i verksamheten, vad går bra, vad är det som är, liksom, är vi vidare. De mm. har den där liksom, kollegiala undervisningsutvecklingen som finns i andra framgångsrika pisa Det mm. vi pratade om förut där med 3-teminsystem. Mm. Det hinner de med. Mm. Fast att de har löjligt lite tid tillsammans utanför barn Så det är det de prioriterar. Ja, och vi borde också ha, precis för att döper man lite reflektionsmöten så kanske folk fattar vad det är. För jag mm. inbillar mig när man säger så här, nu ska ni ha lite kollegialt här. Så blir det att man planerar när man ska på utflykt. Mm, mm, mm. <laughs> och det är ju så faktiskt, och jag tror att lite det när, man, när vi införde arbetslag i skolan, mm. att Liksom det som tanken med arbetslagen var kanske att man skulle undervisningsutveckla. Men det blev inte så utan man planerade skridskoutflykten och vårutflykten och skolresan och Bamba kör och annat. För att det är också praktiska saker men det behöver faktiskt inte alla planera. Nej, det, nej, nej, nej. Men däremot behöver alla undervisningsutveckla. Så det här med reflektionsmöten, det där är viktigt för vad man kallar saker. Jag tycker jag gillar ordet faktiskt. Men du det här var en himla, jag tycker att det var väldigt roligt att Erika ville vara med och nästa gång vill jag vara med och prata. Ja absolut, det vi verkligen se till. Och med det så lämnar vi över till en elevkronika. Elev, Hej, jag heter Raf och jag vill berätta för er om varför kriget i Syrien ska sluta. Kriget i Syrien. Fem år av krig i Syrien varje dag har det mer? än 500 serien som dör. Varje dag finns det barn som dör för att de har ingen mat. Varje dag finns det människor som dör när de kommer på vägen till Europa. Kriget i Syrien måste sluta. Syrien måste leva inte då. Det finns många argument för att förlåka varför kriget måste sluta. Jag och alla serier vi blir trötta på kriget och vi vill tillbaka hem. Vi trottar på att ha en liv utan sig. Det är svårt att lära sig mitt bra och sakna sina familjer och kompisar. Vi vill att Pacharel ska sluta döda människor. Det var mer än 2 000 kvinnor, man och barn som dött på fem år. Alla barnen i Syrien, de har ingen framtiden, skolan och mat. De har ingenting där. Det finns många barn som kommer till livet och de har ingen mamma eller pappa eller båda. Barnen i Syrien, de måste ha en bra liv. Sluta krig, vi vill leva inte då.